Kërkost të ndërruar, selamu alikum, jeni në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Emision këjit cilit e transmitohet është do të martë në PIS TV. Sonde në studio kemi tëftuar hoqën ndërruar Alaudina Bazi, me cilin do t'i trajtojnë pyet jetuaj që nakin e dërguar në e-mail adresën tonë. Hoqë, selamu alikum nda Mirsa. Alikum selam, ju se i gji tëre po fillojmë shtu me pyetën e parë, që tha si duhet ta trajtojmë hadithin e Buhariut dhe Muslimit transmetuar nga e Buhureyra, ku thuhet se i dërguari Allahut ka thënë se është e urryer pirja e ujit nga gryka e ënës. Duke e ditur se edhe një shishe e vogël mund të jetë personale dikujt, a lejohet në këtë rast të pihet në grykën e ënës? Po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, Allahun e larsua, lafdrujmë, qëmë, salavat e salam, e pegamberit e ti, Muhammedi, salavat e salam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve që pasojnë rrugën e ti dhe ullzohen me ullzimin e ti dhe ieri në ditën e gjykimin. Ashtë e vërtejtë që është një hadith i sakë të cilën është në nën Buhari o dhe koleksionu së tjerte hadithe që pegamberit e salam ka ndalu të pihet nga E, apo dhe fjala është për në hadith ka ar <coughs> kan cin këtu të kaluarën disa disa lloje të anëve të cilat janë përdorur nuk e di ai thuat an me lkurt shtazë apo me me diçka që kanë pas në fund një gryk dhe ajo është mbushur me ujë apo me çumsh me diçka kështu dhe njerëzit në rrugë tym e kanë marrë me vete dhe kanë pinë nga ajo Dhe e ve pegramen sasen e kandalu që njeriu kur don me pi mos të pi drejtk nga ajo uh, <tës> nga ajo dje dëg këtë hyn edhe llojit e uh, vorba apo knata vçi kanë cint kaluarën nga dheu që faktikisht e ka pas një grip grik në majë me ku është futur ushqimi po në njëti kohë edhe nga ajo është pir apo është përdor. E Muhammed S.A.S. ka ndalu që njëriju kër e ka në kështu anën të përdorë dhe të api direkt, por ka urdhru që së parit të hudhet në gotë apo diku tjetër dhe pastaj të pihet. Komentatorët e këti hadithi, si kurse Ibn Hageri në, në librin Fethul Bari, dhe komentatorët e tjerë të regojnë, apo kur e kanë sëqaru, do me thanje në hadithit, kanë thanë se Uh, arsyja e ndalimit për arsyesa neve e dimë që nëse duajm të kuptojm arsye uh, uh, se kjo dispozitë a, a, a vlen për të gjitha rastet apo për të gjitha enët të cilat kanë të njëjtën formë apo është enkas për për enën uh, që është përdor ajo forma elkurës apo edhe enë të tjera sikurse janë shishet uh, që zakonisht ne i përdorim a hyn në këtë ndalesë apo uh, jo shikohet uh, e shkaku i ndalesës pse ka ndalu Muhammed sallallahu alajhi wasallam pirje në këtë formë. Disa prej komentatorëve kanë thënë arsyeja e ndalesës ka qenë për shkak se kur ushtpy pirr nga ato forma të enëve që janë përdorur në të kaluarën, ka qenë frika se ka mundsinë atë, atë grüğ apo ndonjë vrimt futet në ndonjë gjallës apo diçka dhe besimtari duke e pir atë mund të dëmtohet, sikurse që është një rast shumë konkret në kohën e Muhammed sallallahu alajhi wasallam sa sinjeri ka një njeri ka pik kështu dhe nga ajo an ka dalë xhar pri edhe për këtë shkak kanë thonë kanë ndaluar pejgamërsat të pinë direkt për shkak se nuk e kupton se çfarë ka në në atë atë u common sick që kanë në një gjallëse e rrezikshme dhe mund të dëmtohat dhe për këtë shkak ka urdhëruar që ajo të hudhet së pari në ndonjë an tjetër të të dihet pastaj të pihet Dhe ky është njërin nga komentet. Dhe nëse marrim këtë arsye të ndalesës, atëherë themi se të gjitha ato an tjera të substancat të dukshme, sikurse që janë shishet zakonisht i përdorrin, nuk hynë në këtë ndalesë. Kurse disa të tjerë kan thonë jo, ndalesa është diçka tjetër, nuk është kjo, është për shkak se ë sikurse që e përmend edhe Ibn Hazmin në komentimin e këtij hadithi, është se kur të pihet nga ë an të tilla mund të që njeriu kur ta kur ta e, ngrist lart të vi uj më shumë apo ushqim më shumë se çka që se mundet me pi dhe mundet me ju derdh ai edhe më u dëmtu dhe për këtë çka kanë thënë që ka urdhësuar se parë të hudhet në në got pastaj të pihet. Dhe ky është thotë njëri nga komentet, pasaj edhe koment i tjetër i cili ka ar në disa transmetime, sikurse tek Hakimi a thotë shkaku i ndalesës është se ka mundësi që nëse pindi kushtjet tjetër të bartë disa e domande jutet uje dhe nëse e përdor dikush tjetër atë të përçohen edhe sëmundjet e rrezikshme faktikisht ato sëmundje që janë të transmetueshme për shkak se njeriu kur pin atër nga ai ujë që ka pirë nga ajo në atë formë i depërton dashje me dashje apo pa dashje i depërton diçkan nga pë shtyma e tij e kështu me radhë mund të transmetojë sëmundje e të cilat transmetohen zakonisht në këtë formë. Dhe kjo ka sin arsye. Pra, kryesish këto janë 3 shkaqe pse komentatorët e, e hadithit kanë thënë arsye pse pejgamberi sahem ka ndaluar të pihet nga enë të këtilla dhe e saktë është se trejat janë valide, pra të mos themi se jo kjo është nuk janë arsye të tjera, kështu që themi që nëse njeriu uh, pinë qofë nga shishet të cilat jenë të përgjyshme, pra nuk është uh, përpërdorim uh, personal, po është një shishet cil, të cilin e përdorim përshamë të gjithë antartë e familjes, atër nuk është e drejtë që ajo të pinë uh, se cili uh, nga gryka e uh, asaj shishetje, pra rësysi ka mundësi të transmitoj smundje uh, edhe të tjerve. Pra najme e drejtë është që ta hudhë në end, pas ta i ta pi ashtu. Dhe kjo është më sigur të dhe me e drejt, dhe nëse e bëjmë këtë përdorim këtë formë atëherë është më më e, më e drejtë që të praktikojmë këtë formë. Pra kjo është çështja e ndalesës, dhe këty janë ato thënie të dietarëve, pastaj ka debat në mes të ulëmave a është kjo ndalesë ndalesë e haramit apo është e urritur. Edhe në këtë ka debat, sidoqoftë themin se pa u zgjeruar më shumë themin se nëse njeriu ka në dispozicion në shtëpinë e ti këso llojet e ushqime, atë këso llojet e ethave, atë me Madrid, atë që mos si përdor direkt me pijë gatot, po ti ti ventos apo ti çesma spa në në gotë dhe vende të tjera pas sa ti pi nga nga gatot. Në anë tjetër nëse shishet janë për përdorim personal, Sma. zakonisht kemi disa pije që blihen gjysr litërsh apo më pak që kanë formën e shishes dhe kur ti hap ai përdorse sellin personalisht, atë në këtë rast themi që kjo ndalesë nuk është evidente për shkak se ai është për përdorim personal edhe pirjen e bon do të thot vet aiu jo diku tjetër. Prandaj ndalesa është për ato që janë të, të përgjithshme dhe përdoren disa njerëz. Po. Pyetja radhës sot pse Ebubekri është i veçuar me sinqeritet. Është pyetje interesante dhe për dhënje përgjigje unë fillimisht them se Allahu Gjelala, kure ka kriju një riun, se si linjerin në, në, në, në të i paret e ti, në natërshmërin e ti, i ka, ka karakteristika dhe cilësin nga më të ndryshmet. Por e shohim të këdisa njerës disa cilësien më të vrejtura se disa tjera. Qoshtin ato cilësia po e, karaktere pozitive apo negative. E shohim përshamu ndikush është më zemërgjerë natyrat e ti dikush është më i mëshirshëm, qan më një herë më i but, dikush më është më arrogant nëse flasim për cilësitë të, të, të para negative, dikush nervozohet më shpejt. Pra, natyra njerëzave nuk është e tëra e njëjtë. Dikush veçohet me disa tipare më shumë se dikush tjetër dhe kjo është normale tek të këtë gjithë njerëzit, jo vetëm në kohën e pejgamberit sahasem, po edhe në kohën tonë. Prandaj, kjo në parim është shumë normale. Eta shte Ebu Bekri, radiallat, alenhu, është vrejtur kjo t'i par i sinceritetit, ka qenë në kulminacion sincer, sinceritetit, ashtu që është ka qenë Omeri, radiallat, alenhu, për shembol, ka qenë, e ka qujtë pegamelës asam Faruk, va njëri i cili ka qenë shumë i ashpër në ndarjen e hakut nga, nga e, jo e kota, për shembol, ka qenë shumë, shumë i vrull shumë kur është në pytje të ndarjen e drejtsis. Pra ndaj edhe pejga me zalsam e ka qujtë Umar el Faruk Omeri i cili ndanë të, të drejtsin në mënyrën më të mirë. Cilësia Omeri të radellat Othmanit të radellat ka qenë se ka qenë shumë i marru shumë, i turp shumë ashtu që u shtot pegamerës asëmë për tëse edhe me laset të urprohën para, para Othmanit Radjelat Alanhu. Pra, se cilin ka sahabët edhe Aliju Radjelat Alanhu ashtu i ka pas disa cilësi, Et Ebu, Ebu Bekri ka qenë më i theksuar cilësia sinqertetit, ka qenë i sinqertë dhe ka qenë në veprimet e ti e ka, ka bërë gjëra dhe ka atë i khlasin sinqertetin për kushtimin e në ti ndaj Allah të madhreshmë e ka pas në kulminacion. Prandaj edhe ka pas shumë veprat mira që Ebu Bekri radiallat ala nuk i ka pa dhe kur kush nga njerëzën nuk e kanë ditë, E, e, pse i kam bajt në fshesin maksimalen të atyre vepra dhe i kam bajt në mezvete dhe kriusit e ti. Pra, është një cilësi me cilën është vequ e bubekri radiallat alanhu e, dhe e ka lavdru pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem e, dhe e, nuk është diqka e, e jash zakonshme, pra është diqka me cilën a i është vequ dhe dikur shtjetër është vequ me ndonjë cilësi tjetër dhe është diqka që e, ka qenë e njohur dhe është e njohur edhe në kohën tonë bashkëkohore. Një shikues tjetër don të di për babain e profetit, për Muhamedit aleyhissalatu vesselam, i cili thotë se emrin e kishte Abdullah, por nuk ishte musliman. Ne e dimë që Abdullah është i dashuri i Allahut. Ai ishte ndonjëherë ndonjë musliman Abdullahu, babai i profetit aleyhissalatu vesselam, më pas dëvejoj apo si kaq. Edhe kjo pyetje është interesante dhe si duket ai që e ka shtruar këtë pyetje e ka analizu situatën pak më mirë dhe përgjigja u shumë e thjesht dhe e qartë. Thejme se atë që farë duhet të kuptojmë në lidhje me i dhujtarin e, banorëve të mekës. Para Muhamedi s.a.s. është se ata nuk, e, nuk kanë qenë mohus të Allah të madhreshim në formë të tërsishme. Për këtë edhe Allah Jalala, në Koranin familarë kër folë për i dhujtartë e mekës sa të wala inëse altahum në khalqës samawati vel ardhë leja kulun n Allahu Xhejela wala në surën Al-Mulk dhe në sura të tjera, Allah Xhejela dha kur fol për besimin e idhujtarve, thot edhe nëse i pyet ti ata se kush i ka krijuar, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, ata do të thojnë Allahu. Pra, në një formë ne vëdim para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam besimin që t'i kanë pasu Arabët, kështu që feja e Ibrahimit alayhis salam, pastaj Ismailit alayhis salam që ka qenë dhe thotë një shmëria të uhidi në cilin kanë thirë të gjithë pejgamberet. Mirë po me kalimin e kohës, është futur botë kuptimi i dhujtarisë, dhe kuptimi i dhujtarisë që njerëzit i adhurojnë së bashku me Allahu në madreshum edhe krijesat tjera që kanë qenë gurd, apo drunt, apo atos kulturat të zlatë i kanë bërë rrëthe për çark mekes. Dhe ka histori se qishka ardhë dheri të kjo një, ë kjo forma e futjes së besimit të i dëytoi i dëitaris tek arabët ë dhe ka sqarime do thotë në histori se si ka ndodhur kjo. Sidoqoftë themi se arabët para Muhamedes sallallahu alaihi ve selam, edhe kur Muhamedes azam i ka thirrë në fenë e vërtet, kanë besuar se ekziston vetëm një Allah. Edhe për këtë edhe në çabe ka qenë shkruajtur bismillahum me që një një nga shkrimet që ka qenë e varur ka qenë në emër të në emër të ndin O Zoti im, që është fjala O Allahu im, që është për qëllim se ata kanë besuar Allahun të vetëm. Po së bashku me kët besim ata kanë besuar Dhe kjo është kuptimi i shirku, domethënë shirku është të rivalizosh me, me Allahun e Madhreshun edhe krijesa të tjera dhe me pretendu se ashtu siç Allahu mundet me të bë dot dobi edhe me të furnizu, me pretenduese edhe i dhëjt në këtë rast gur nga guri apo drurit apo skulpturat e ndryshme kanë mundësimet të ndihmua dhe me dhënë furnizim pra me besuesi krahas me Allahun e madhërisëm që edhe këto kriza të tjera, idhujt të tjerë të kanë mundësi të bë ato bi dhe më dhanë furnizim me të shëruë e kështu me radhë. E këtu ka qenë besimi, defekti i besimit të idhujtarëve të Mekës se ata së bashku me Allahun kanë adhuru idhujt që ishin pas në për rreth për qark Mekës dhe qabës në përgjësi dhe atyre u janë lutur atyre ju kanë prejrë kur banë dhe atyre kur kanë postë dhe një vështërsi faktikisht ju kanë lutur atyre ma dje ata kanë besu që në vetvete ata idhujt nuk bëjnë dobi apo ndonjë dën, po ata janë si një lloj ndërmjetësuesi tek Zoti te Allahu i Madhërisht, dhe ju kanë lutur ato idhujve që ata idhujt ti lutën Allahun e Madh, Allahun e Madhërisht dhe Allahu t'u aplësoj nevojat dhe dëshirat e tyre. Pra kështu ka qenë në formë të përzëshme besimi i idhujtarëve të Mekës dhe kështu e tregon edhe Allahu xhalla olan Kur'anin famlar, e jo pse ata kanë mohu në formë të të rësishme se ekziston një superfish qi është për qëllim Allahu i plotfuqishëm që është i vetëm dhe nuk ka nuk ka dikush tjetër së bashku me Të. Pra ata kanë besuar kët, por kanë besuar që edhe këto idhuj kanë mundësi të ndërmjetësojnë tek Zoti i Madhreshëm që t'u apl kocojnë nevojat e tyre. E prandaj edhe emri Abdullah ka qenë i njohur i përhapur tek arabët në përgjithësi që do thotë robi i Allahut që sipas besimit të idhujtarisë e kanë pas për qëllim që është për qëllim Allahu i vetëm por dhe e, kanë emërtuar shumë njerëz e kanë pasur këtë emër e, e ndërta ka qenë edhe e, baba i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që e ka bartët këtë emër pra nuk ka ndonjë konflikt apo nuk ka ndonjë paçarsi në lidhje me atë emër që e ka bartur pejgamberi baba i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në mes të besimit dhe pretendimit të i dhujtarëve të Mekës për të cilën është dërguar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe ka sqaruar dhe këtu kanë ndodhur ai konflikt i dhe e, betë në mesht besimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ka thirrë që të gjithë idhujt që ata i madhronin dhe i shejteronin dhe i luteshin që ato të rrënohen dhe ta adhurojnë dhe ta madhrojnë vetëm të madhin Allah Zotin e plotfuqishëm. Një pyetje tjetër hoç sot jam një grua shkurozuara, kam të drejtë me punën një piceri ku kërkon femra me punuar ty, mirëpo unë të punoj në kuzhinë ku në lokal ka edhe alkol raktu janë dy pyetje a lejohet si femër të punoj dhe a lejohet në një ambient ku shitet alkool ë në lidhje me punësimin e femrës në për ato vende të punës ku nuk ka kontakt ose ofkim fjale nuk ka vetëm me me burrat e huaj mirëpo ka një numër i madh i njerëzve hyjnë dalin e kështu me radh duke pasur parasysh rrethana të tona këtu unë nuk mendoj se është hajde diçka problematike dhe mendoj që bën të punohet posa shirish nëse gruaja ka nevojë për me siguruu jetesën e saj. Kurse në lidhje me punësimin në përvandë ku shërbehet alkooli, themi se mparim nëse ka mundësi gruaja t i largohet apo çdo i punësuar që të largohet nga ambientet e tilla është shumë më mirë. Mirë, por nëse nuk ka mundësi të gjejë ndonjë punësim tjetër, sikurse që fatkeqësisht është rrethana tek teknike përgjithësisht themi që nëse vendi i punës së saj është kuzhina në këtë rastin konkret dhe puna e saj është që ai ka më bë pica ose ka më çim puna e e ndarë nga shërbimi alkoolit atëherë mendoj që kjo është shumë më lehtë sesa ajo të shërbej apo ta ta përgatis apo të, të pastroj ato anë tilat kanë në të cilat kanë pirr njerëzit verë edhe alkool në përzësi. Prandaj mendoj që nëse është kështu situata është më me lehtë, megjithëse nëse ka mundësi me, me gjend ndonjë pun në të cilën nuk konsumot alkooli do të ishte ma, ma mirë. Zote edhe më më mirë. Zoti di më së miri. Një shikues se tjetër pyet se ata kohën me të vdekurit më një herë pasi të vdesin. Dhe desha të pyet sa e kam gjënat që nuk shkoj me vizitu varrin e burrit. Fillimisht nuk ka as diçka obligative, madje edhe disa prej ulemave kanë thënë se nuk është për gjërave të kërkuara edhe të preferuara posa shirisht për themrin që të vizitoj varrezat. ë dhe mendoj që nuk është një gruaje neglizjente nëse nuk viziton varrin e burrit. Ajo që farë kërkohet për i gruas të cilës i ka vdhe kur burri, është që vazhdimisht të bëj lutje për, për burrin e saj, e, pas taj e, nëse e kujton e kështu më radhë, kërkoj falje të ka Allahu Gjellë Allah për, për veprat e ti në përgjësit, i lutët Allahu Gjellë Allah me mshiru, me e falë për gjinohët e që gjatë i ka bërë dhe se cili ka gjinohë, pasaj gjithashtu emanetin e burri të qenë vend nëse ka fmi e vlat mundoti e edukojnë e frime dhe mënyrën më të mirë, dhe këtojnë ato në një formë obligimet e gruas karshi një burri të vdekur, e jo në mënyrë fizike që a i të shkoj dhe të vizitoj të këvari. Në në tjetër atakohen burrat njerëzit pasdekjes, Themi se takohën, me gjithë se takimi real do të ndodhë mas rinxaljes dhe mas kohos, mhën, kalimit e kohës jetës në vareza. Atëhere do të jetë takimi real, pasi që të ndahët dhe të caktohët se se cili një ri ku e ka destinimin, nëse është me banorën gjenetit, gjithë se si do t t të takohët me banorët e gjenetit të gjithë, Kurse nëse është pe banorë e gjëhnemit, atëherë mundësia për të takuar nuk është evidente, zote edhe më smirë. Një për tjetë tjë dhe rëthot, a ka njëtë specifik për të vendosër mbulesën? Njëtë është përshëllim njëtë me bëndo një ceremonit veçant apo një ritual veçant për me vendosë mbulesën, nuk ka diqka kësaj në tyre, themi që një njëri apo një grua, një vajzë e cile është bindur për domosdoshmërinë e bartjes së mbulesës, dhe i ka kuptuar ajetet dhe argumentet të cilat flasen në lidhje me kët praktikë dhe është bindur për to dhe vendos ta bëj atë, nuk ka ndonjë ritual të veçantë apo ndonjë lutje të veçantë apo ndonjë njet të veçantë apo ë e, e mjaftueshme është që ajo të kapta vendos shamin në në kohën e saj dhe në veten e tij do thot në zemrën e tij ta ket parasysh se kët po e bën me çun vend ndal urdhin e Allahu xhela xalla që ajo të mbulohet dhe kjo është e mjaftueshme dhe lutim Allahun e madhëshëm e shpërblyj të gjithë ata njerëz, të gjitha ato vajza të cilat e ndërmarrin kët hap për me çun dhënë emanetin e Allahut e madhëshëm Zoti i mëshirshëm. Kush do të bëj një shkëputje të shkurtë për të vazhduar me pas me pyetjet tjera nërsa ju shikusë të ndëvralë që ndroni edhe me te ime pistejve. <tër> Mishë të dashër e emirë këtërës e rishë në studio për të vazhdoar me pyetje tjeda me pjesën e dy të emisionit. Hoqë po vazhdoj me pyetje në radhës e cila thotë, cili pe më i kam berë ishtë me i bukëri në botë? E ka trajtimet e, e disa njerëzve që përshkruajnë apo flasin për historinë e pejgamberit al sallallahu alajhi wasallam të pejgamberëve në përgjithësi mirë, por ajo çfarë dihet qartë se nga pejgamberët më të bukur ka qenë Yusufi alayhi salam. ë për bukurinë e tij është folur edhe në Kur'anin famlar, tregot edhe ngjarja që ka ndodhur ato gratë të cilat e kanë parë kur ka hyr pejgamberi e, pejgamberi Yusufi alayhi salam. Prandaj ë Kjo është e, si njerëzë kërë flasin për bukurit apo për dukje në pejgamberve në përgjësi njerëzë që flasin për historinë e pejgamberve theksojn që, e, a theksojnë që Jusufu A.S. ka qenë me i veçantje dhe me i bukurit. Me gjithës edhe për pejgamernë tonë Muhammedin sëllë Allah A.S. ka shërimës e ka pas dukjen e, e bukur dhe hjeshin e, shumë të madhe, zotit i mësmini. Në shikues së radhës e pyet se më ka ndruar jetë vajza 20 vjeçare. Jan shumë e mërzitur dhe nuk po më hiqet mërzia. Fali Sabain dhe akşamën për vajzën. A kam se vapa. Pra fal namas me vajzën. Tu duhet të bëjmë një sqarim shumë të rëndësishëm për kët prind i cili është ballafaçu me kët sprov. E fillimisht lutus Allahun e madhërisëm që të jap sabr durim kët prindi për shkak se vër vërtet është vështirë është ndoshta deri dikun normale që fmija me për cilë prindin Për shkak se është një vdekje e, si thonë te ne me rand, mirëpo nëse ndodh e kundërta, atëherë mërzia është pak më e madhe. Për shkak se prindi mepërcjell fëmin e vladin e tij tës, e ka përcjell pri momentit që ka lindë të gjitha ato ndryshime i ka vrerë në në në fëmin e saj, pastaj kur ka arrit moshën më të mirë, moshën 20 vjeçare me fut ndë vërtet është është e rand, megjithatë ne i themi që sprovat të kënjerëz janë të ndryshme, dikush sprovot në këtë formë, dikush tjetëri sprovot me smundje, tjetëri sprovot me varfri, pra pjesë e jetës janë sprovat, pra ndaj njeri ju duhet me u pajtu me atë që balavacohet edhe me u mundume të i kalum në mënyrën dhe formën më të mirë. Pra ndaj edhe kjoj prind është balavacohu me këtë sprovë, Thash, e thas ost erand nuk osht e lehtë megjithatë njeriu duhet me, me qenë i fort me u pajtu me caktimin e Allahu xhela uala dhe me u mundu në mënyrën dhe formën më të mirë me tejkalu duke bër lutje dua të ndryshme dhe të vazhdueshme për për fëmin dhe për vajzën e, e tij po as se si me tejkalu kufit në vajtim apo edhe në në në fjalë të cilat i nxjerr nga nga goja e tij Nonëntjetër në lidhje me faljen që po e thet, ndukocë se ndoshta edhe në shprehje e ka përdorur gabim, ë njeriu do të më pas para sy është që kur njeriu falet, falet vetëm për veten e tij. Pra namazi është fjala falja e namazit, sabahu, akşami, iatia, ikindija, dreka, këto kur ti falim, nuk ke mundësi të u fal për dikë tjetër. Por por ne falemi për veten tonë dhe ë çdo mënyrë e faljes për dikë tjetër apo qoftë edhe me thonë për fali namazën e drejkës dhe për fali për vajzën tam apo babën tam, kjo nuk është valide në islam, pra arsujë se namazën duhet me falë se cili me për vetën e ti e jo dy kush për dy këtë tjetër. Pra ndaj në rastin konkret, nëse ka përshilim që aj falet e fal sabahun edhe akshamin për vajzen e ti, atërë themi që kjo filimish nuk është valide, nuk e pra, pranën Allah Gjellalla këtë namaz me ba për dikët jetër, dhe thëtë me falë si në formë zavëncimi për, për vajzen, po ti dush mu falë për vetën të anë jo vetëm në sabahun edhe akşamin, por të gjithë pesë kohët e namazit më i fal për veten tënde dhe me çun vend urdhin Allahu Xhelalu Elahu në të cilin Allahu Xhelalu Elahu na ka urdhëruar që gjatë ditës as natës të falim pesë kohët e namazit. ë nëse ti don me ë me manifesto rrahmetin edhe mëshirën ndaj vajzës tuaj e cila ka vdekur, atëra mënyra e kësaj ndodh ti që vazhdimisht qof gjat namazeve apo edhe jashtë kur nuk je duke u falur që vazhdimisht më bë ba lutje për për vajzën tënde me lutë Allah xhala ala me mëshirë, me e fal, me e kaplum me rrahmetin e tij vazhdimisht më bë këtë dua, pastaj nëse ke mundësi financiare mundosh me dhon sadaka në emër të të vajzës dhe kështu më bë vepra të mira në emër të vajzës, kështu mundesh, ama vetëm faljen Konkret përhir me falë për vajzën të të në kjo nuk është mundur dhe nuk është valite. Pra namazit falën për vetën të të të në vajzën. Pas namazit vullnëtar nuk vex? Edhe namazit vullnëtar me gjithse ka elaborime, themi që nëse donë ti me, me, me ba mirë për të vdekurin, atërë bërja mirë bëhet, dhe thotë, fillimisht me lutje të vajzduusme, pastaj me sadaka përchën, më njëtë që ajo vlera e tyre sadhakave ti arrit të vdekures edhe këto forma e jo diçka tjetër zoti dhe mosmirë një pyetje tjetër thotë a është juna të bëjmë hijhame edhe kisha pas dëshirën më na tregu diçka më shumë rreth hijhanës sa për të shalim për shikuesit e juaj fjala hijhame apo hijhame është një praktikë megjithëse në kaluaren edhe teknika ka që në njohur është një formë e apo një aplikim nëpërmjet së cilës njerëzit e, që kanë probleme, qoftë në pjesë të ndryshme të trupit apo edhe vetëm për shëndet, nxjerrin një sasi gjakut nga trupi. Dhe kjo nxjerrje bëhet në, në mënyra të ndryshme. Unë m' kujtohet të kaluoren e plësht dhe të vjetrit përdornin duke duke përdorur disa lloje të të, të si një loje të skrajav e kështu më radhë që ishin e për moqalet e ndryshme dhe ato i vendosin e për trup dhe ata këto i thithnin në gjakon që i është në trup dhe në këtë formë e nëzirnin në gjakon nga trupi. Dhe kjo është një loje praktikës e hijjames, të isatë tjërë praktikojnë duke bërë duket vendosur një gotë, pastaj duke thith ajrin dhe duke duke duke uh, pastaj duke prerë atë vendin e trupit, edhe kështu nga ajo thithja e ajrit e terhesh edhe gjakun së bashku me ajrin në këtë formë bën nxjerrjen e gjakut nëpër pjesë të ndryshme të trupit për shkak të shëndetit, qoftë në në në kokë, qoftë në shpinë apo ndonjë dikon tjetër, nëse ka smundje caktuar në pjesë të ndryshme të trupit atë rëbhet intervenimin në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Kjo formë e praktikës ka qenë e njohur edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe vet peigamberi sallallahu alajhi wasallam e ka aplikuar në kokën e ti, në trupin e ti, në raste dhe situatat të ndryshme, dhe gjithashtu dhe mjekësia preferen, o kam mjekësia, që në mjekësia, ata njerëzë mjekët e sëllet janë marë me këtë fushë dhe kanë analizu e, atë veprimtarine cilja ndodhë gjatë e, këti nxeres gjakut nga trupi, theksojnë se në përmjetë kësaj metodologje bëhet rigenerimi i gjakut që e ka njeriu në trupin e ti, po në të njëti në kohë bëhet edhe në zjerra e joku tepër që mundet me pas me pas njëri për shkak se njëri vetë në në trup ka sistemin që prodhon gjak dhe ai prodhem nga një armundjet i tepërt dhe me anë të zjerrës njeriu e redukton ose edhe regeneroen, dëmëhon, e, e prodhen trupi pasaj përshka këtë nevojës gjakë të ri, e kështu me radhë në këtë formë, me antë këti regenerimi bëhet edhe funksionalizimi më i mirë i pjesëve të trupit dhe posa qështë atyre vendeve ku trupi ka nevojë apo ka ndë një defekt caktuar. Si do qështë për të folër për hijamen si veprimtari, do shta më shumë i takon njerëzëve të cilët marën, mirën me këtë fushë, dhe faktikisht ek ka edhe si një lloj profesioni i quhet nga mjekët apo ata në formë klasike të cilët mirren, por unë e di që ekziston edhe një libër në gjuhën shqipe i përkthyer me duket që gjendet në për librari islamë dhe kush do të sugjerim dhe trajtim pak më të detajuar mund t'i kthehet a librit dhe të lexojë me gjerësisht zoti di më së miri. Për tja radhës të cilat janë tri ajetet e fondit e surës El Hashër. Kam lezuar që kush i lezën ato tri ajetet e fondit, ka 70.000 me laike e bëjnë doa përta. Po, tri ajetet e surës El Hashër jën ato ajetet cilat e, flasin për cilësit edhe sifatet e Allah të madhërishëm përgjësisht dhe zakonisht njerëzit po sashtë qështë hoxalar në kaluaren i kanë lezu në në në për munasibete të ndryshme dhe kryesisht i kanë ditur përmendsh. ë mund t'i kthehet për shkak të kohës unë tash s'po dalem në përmendjen edhe kuptimin atyre ajetev, e dhe atyre ajeteve, ë mund t'i kthehet Kur'anit famllord dhe të shikoj aty dhe mund t'i gjej. Kurse në lidhje me e, vlerën e leximit të tyre, ë themi që ë ulemat në përgjithësi posaçërisht dietarët e hadithit kur flasin për ato hadithe të SLAF flasin për vlerën edhe rëndinë e ajeteve caktuara apo sureve caktuara përgjithsisht që thaxojnë se zinxhiri transmetuesve në ato hadithe përgjithsisht nuk është shpeshherë nuk arrin në gradën e qëndrushmërisë që të argumentojmë me to tash edhe në rastin konkret edhe për kët hadith që është vlerën e si ishte 70.000 me laike 70 me, me ba dua për të edhe për këtë hadith nuk arrin gradën e besu shmëris dhe qëndru shmëris pra janë hadithe të dopta megjithatë disa prej ulemave janë liberal kur flasin në lidhje me vlerën edhe rëndsinë e hadithe e e sureve që të përdorin edhe hadithe të dopta për faktin se nuk janë hadithe të cilat për ligjin apo e vijnë pa ndonjë ndonjë dispozitë të saktuar që duhet veprohet kështu apo nuk duhet vepruar kështu edhe për këtë shkak janë pak më më liberal në në përmendjen këtyre haditheve për shkak se Kërcëllimi është që njerëzve të nxitet në leximin e Kur'anit dhe të mirren me Kur'anin, edhe nëse është kjo atëherë në këto raste i përmenden nga një herë edhe disa hadithe të cilat nuk arrin këtë gradë të qëndrushmërisë, vetëm për qëllim të nxitjes së njerëzve që të mirren me Kur'anin më shumë zoti dhe më shpimi. Nëse një person është i prekur nga sehiret, alargohen ato. Po, pra, për shkak se magjia, sehiret nuk janë Nuk është do më onë balafacimi apo a njëri i cili goditet nga magia, nuk do thotë se a i do të goditet për jetësirë dhe i sa tjetë gjallë. Mund tjetë për një periullë caktuar, që faktikisht në gjallë, mund tjetë uh, disa ditë, mund tjetë disa javë, disa mujë, e ma e keqenë nëse zgjatë më shumë se disa mujë pra në vite. Pra ka mundësi, e mnyra e shërim mund tjetë me, me Koran dhe Hadithet dhe Pekamirës asërë, me lutjetë të ndryshme, Pastaj mund të jetë shërimi edhe nga vjetërsia e sehrës, pastaj mund të jetë shërimi edhe nga vendoshmëria dhe imani i besimtarit që është ballafaquar me këtë sehrë, se ai me fuqinë e imunit të tij përkushtimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut xhëlalallahu i tekalon këtë sfidë dhe e mposht sehrën, Zoti i mëshirë. Pyetja e fundit për sona Hoxha është se cila është koha më e përshtatshme ta themi dhikrin e mbrojmjes dhe mëngjesit, dha duhet të kemi abdes për ta thënë atë. Po, nuk ka ndonjë në thënjën e lutjev, ma dje dhe në ledzimin e Koranit nuk është obligative që mbajtja e abdesit, apo që ato të ledzohen me abdes. Me gjithë se ledzimi tyre me abdes është më mevler, ma dje që njeri ju të qëndroj me abdes vazhdimisht është më mirë edhe është sevabë vazhdimisht, dhe kjo është diqka e kërkuar dhe e mirë por leximi apo thënia e surrë e lutjeve të mëngjesit me edhe të mbrëmjes me abdes nuk është diçka e kërkuar. Pastaj kur është koha më e preferuar? Është koha mas namazit së sabahit, masi që ta falim namazin e sabahit pak para lindjes së diellit. Kjo është koha kur këto lutje preferohet të thuan. Mirpo nëse thuan edhe më vonë nuk prish punë për shkak të ndonjë rrethana apo ndonjë arsye. Gjithashtu edhe të mbrëmjes Koha e thënjes së tyre fillon pas namazit të ikindis deri në perëndim apo deri pas namazit të akşamit. Mirpo edhe nëse vonohen pak më vonë nuk ka nuk ka gjë, më rëndësi është që njeriu të thotë këtë lutje dhe ta bëj shprehi vazhdimisht gjatë një ditës edhe natës. Zoti i dimë më së miri. Të hahesh këto i shën pyetët personave, ju falenderoj shumë që i shitë sande më. Unë ju falenderoj për ftesën. Shikues të nderuar, ju falenderojm shumë që qëndruat së bashku me ne për këta për gjatë këtyre minutave të së zgjatë émissions. Ju vazhdoni edhe të na shkruani në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve pyetjet tuaja, të cilat ne do t'i trajtojmë më pas në emisionet e radhës. Deri ather, assalamu alaikum.